Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta! Amin. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndură! Amin! Înalță cornul dres creștini și trimite peste noi mirile tale cele bogate! Amin. Amin. Însolirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și purura Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putericelor fără de trup, cu rugăciurile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfântului Slăvitului Apostol Andrei și ale tuturor Sfinților Slăviților și tuturor Lăudaților Apostoli, ale celor între Sfinți Părinților noștri, Nifon al Constantinopolei și Grigore Dascălu, Mitropoliții Ungro Blăhiei și Calinica Râmnicului Făcătorul de Minuni, ale sfinților slăviților de Dumnezeu, crunaților noilor mucenici, brâncoveni, Constantin, voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și ale sfântului slăvitului noului mucenici, Ianache. ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou și Gheorghe de la Cernica, ale Sfântului Slăvitului, Marului Mucenic Mina, Făcătorul de Minuni, Ugrotitorul acestui Sfânăcaș, al cărui paraclisel și săvârșim, Ale Sfinților și Drepturilor Dumnezeu, Părinții achim și Ana, Ale Sfântului Sfințitului Noului Mucenic Antimi Viranul, Mitropolitul Ungrovlăhiei, a cărui pomenire o săvârșim și ale tuturor Sfinților Tăi. Rugăm-te, unule mult milostive, Doamne, auzine pe noi, păcătoși care ne rugăm Ție și ne miluiește pe noi. miluiește! Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unei ales cu Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul Tău Duh, acum și purura și veci, vecii lor